Аньєст Мартин Люган. Закохані в книжки «Не сплять на самоті». Трьом моїм чоловіка. Нормальне завершення трауру нітрохи трохи не означає, що про небіжчика забули. Навпаки, це нагода надати йому місце в завершенні історії. Залучити до покровенного життя планів і бажань, що надають сенсу існуванню. Моніка Бедловський. «Мені сниться дитина». Розділ перший. І як я могла уже вкотре здатися на Феліксові умовляння? Якимсь дивом йому завжди в цім щастило. Знаходив невідпірні докази і так заохочував, що я робила, як йому хотілося. Щоразу давала пошити себе в дурні. Кажучи собі, що може у його пропозиції справді є щось варте уваги. Проте Фелікса я знала як облупленого. Та й наші смаки були геть протилежні. І коли він думав і вирішував за мене, то неодмінно давав маху. Мусила ж я знати це, відколи ми з ним дружили. І ось, будь ласка, вже шосту суботу згаяла в товаристві заплішеного березня. Минулого разу мені довелося зіткнутися з прибічником екологічно чистих продуктів і здорового способу життя. Фелікс, певне, забув про уподобання своєї найліпшої подруги. Цілісенький вечір слухала нотації про мою згубну пристрасть до тютюну, алкоголю і нездорового харчування. Той пришелепок цілком поважно торочив, що мій спосіб життя неодмінно призведе до лиха, що я стану безплідною та й взагалі, що підсвідомо заграю зі смертю. Напевно, Фелікс не надав йому ніяких відомостей про мене. Тож подарувала найчарівнішу усмішку. Сказала, що і справді знаю дещо про смерть. Навіть маю до неї підсвідому тягу. Та й пішла собі. Наступний телепань був трохи іншого штибу, гарний такий, поважний і не любитель читати нотації, та й він мав чималенький ганч, гадав собі, ніби перекине мене на спину, розповідаючи про свої походеньки з любаською, яку звалися Гопро. Оце влітку ми Гопро купались в крижаному потічку, а взимку ми з Гопро катались на лижах. І якось із моєю GoPro ми дуж брали. А оце днями я проїхав уздовж із GoPro у метро. Цілісіньку годину торочив мені оте. Слова не міг сказати, щоб не згадати тієї клятої GoPro. Аж подумала собі, чи не ходить він і до з нею вдвох. Здається, я не так зрозумів. Куди це не ходжу я з моєю GoPro? Худку рвав він у розповідь. Оце халепа, я подумала в голос. Набридло вже грати роль хольородної лярви, яка не здатна зацікавитись тим, що розповідають їй інші люди, і сама в себе питається, що ж вона тут робить. І все ж таки вирішила отколопнути ступор одним махом. «Знаєш, ти, певно ж, непоганий хлопець, але в тебе така любов зі своєю камерою, що не хочу встрягати у ваші стосунки, тож обійдусь без десерту, а каву я ліпше вдома вип'ю. У чому проблема?» Я підвелась, він теж. Махнула рукою на прощання і попрямувала до каси. Не така вже й лярва я була, що змусити його платити за невдале побачення. Потім зиркнула на нього і мало не зареготала. Хотілося мати під рукою ту GoPro, щоб сфоткати на згадку його мармизу. бідолашний хлопчик. Наступного ранку мене розбудив телефон. Хто це заважився урвати мій недільний відпочинок? Та ясно ж хто. «Угу, Феліксе», – буркнула я в слухавку. «І хто ж переможець?» «Заткни пельку. Його регіт розлютив мене. Чекаю на тебе за годину. Сама знаєш це». Заледве встиг промовити він, перш ніж урвався зв'язок. Я потягнулася на ліжку, мов кицька, і зиркнула на годинник. «За чверть перша». «Що ж, могло бути гірше, хоч як рано схоплювалася я будніми днями, щоб відчинити свою кав'ярню. Все ж таки в неділю мала в смак виспатись, щоб відновити сили і навести лад у думках. Той сон був моїм притулком. Він пом'якшував велику печаль та й дрібніші проблеми усував. Підвівшись із ліжка, я згутко зауважила, що на дворі стоїть горжа днина. До Парижа прийшла на побачення весна». Вже у дверях на силу стрималась, щоб не прихопити ключі від щасливих людей. Була неділя. А я дала собі слово, що не заглядатиму туди у святий день. Нога за ногою поочвалила до вулиці архівів. Поволенько брела тротуаром, надовго зупинилась перед вітринами, смакуючи свою першу ранкову цигарку. Махала рукою засідникам щасливих людей, які подибувались дорогою. Коли нарешті дійшла до тераси, нашої недільної кав'ярні, цей мирний чар, був сплюндрований Феліксом. Де ти оце вештаєшся? Мені мало з за столика не витурили. Я лунка цьомула його в щоку. Доброго ранку, любий Феліксе, промуркотіла я. Він примружився. Що ось надто вже ти добре, це неспроста. Ну, що ти? Розкажи наліпше про вчорашній вечір, коли ти повернувся додому. «Коли ото подзвонив тобі, знаєш, що голодний, замовляємо щось!» Я кивнула, і він махнув офіціантові, щоб той подав сніданок. То був новий його вибрик. Узяв собі в голову, що після отих його шалених суботніх гулянок ліпше покріпитись добрячим пізнім сніданком, ніж кусним підгрітою вчорашньої піци. Отож, відтоді він вимагає, щоб я дивилася на нього і захоплювалась тим, як він поглинає яєчню. На і багет за багетом, і маламурить сердельки, запиваючи все це літрами помаранчевого соку, щоб погасити полум'я похмільного синдрому. Як водиться, я тільки крихти за ним підбирала. Він геть отбив мені апетит. Потім ми відкинулися на спинки стільців і, сунувши наші сонячні окуляри на кінчики носів, з утіхою закурили. «Підеш до них завтра?» Як завжди, усміхнувшись, відказала я. «Поцілуй їх за мене». «А вже ж! Ти вже ніколи туди не заглянеш?» «Ні, не маю такої потреби». «Подумай лише, раніше я й гадці не мала туди ходити». Ті відвідини вже стали моїм понеділковим ритуалом. Зачинивши кав'ярню, я вирушала до колена з Кларою. Хоч дощ, хоч сніг, хоч вітер, я все одно йшла до них на цвинтар. Розповідала про те, як минув тиждень, які при дебенції сталося в щасливих людях. Відколи почала ходити на люди, я розповідала Колонові про всі мої побачення і ніби чула, як він регоче. Слухаючи ті розповіді, та й сам по-змовницьки реготала разом з ним. І з Кларою мені розмовляти було складніше. Спогади про доньку завдавали мені неабиякого болю. На самохід я торкнулася шиї. Під час одного з тих побачень з коленом я зняла обручку, яку носила на ланцюжку. І того разу вже остаточно. Уже кілька місяців на шиї у мене нічого не було. Тоді я пояснила коленові, що подумала і вирішила таки ходити на побачення, яке влаштовував мені Фелікс. Любове моя, ти тут і завжди тут будеш, але ж ти пішов від мене. Ти далеко і вже ніколи не повернешся. Я змирилась із цим і мені хочеться спробувати ще раз. Не ображайся. Я зітхнула, спробувала погамувати сльози і покрутила в пальцях обручку. Така тяжка стала вона останнім часом. Я знаю, ти не гніватишся на мене. Гадаю, я готова. Зніму я її. Відчуваю, це зцілить мене від тебе. Я завжди буду кохати тебе, нічого не зміниться, та зараз усе по іншому. Я навчилася жити без тебе. Я поцілувала могилу і розстебнула ланцюжок. Очі мої були повні сліз. Я чимдуж стиснула обручку в руці, потім зняла її. До наступного понеділка, любі мої, Кларо, мама мама любить тебе, і пішла, не обернувшись. Фелікс урвав мої думки, поплескавши мене по стегну. «Ходімо, погуляємо! Чудова днина!» «Гайда!» Ми подались набережною. Як завжди в неділю Фелікс вирішив перейти мостом через Сену і заглянути до собору паризької богоматері, щоб поставити свічку. «Мені треба покутувати гріхи», – виправдовувався він. Та мене було непросто обманути. Такий спосіб він підтримував зв'язок із Коленом та Кларою. Поки він там порався, я чекала біля собору, роздивляючись туристів, яких обсідали голуби. Навіть цигарку встигла викурити, аж стала свідком ремейку на тему загибель матінки Амелії Пулен у феліксовому виконанні, що заслуговувало Оскара, надто ж крик. Потім цей незрівнянний актор взяв мене за плечі, вклонився уявним глядачам, що перебували у захваті, і спокійнісінько попровадив мене до нашого улюбленого кварталу Маре і суші-бару, куди ми навідувались недільними вечорами. Фелікс пив саке. Клин-клином вибивають», – казав мені він. «Я ж задовольнилася пивом циндао». Ковтнувши тієї горілки, він перейшов у атаку і почав вимагати рапорту. «Що ж, рапорт був короткий». Чим тобі не сподобався той вчорашній хлопець? Камерою на лобі. Ого, це так збуджує. Я дала йому добрячого потильничка. Коли ти второпаєш, що в нас не однакові сексуальні уподобання. Ох, і зануда ти, простогнав він. Може додому? Ось-ось розпочнеться фільм на TF1. TF Фелікс припровадив мене до дверей будинку, де містилася наша кав'ярня. І, як завжди, міцно стиснув в обіймах. «Маю до тебе одне прохання», – сказала я, поки він обіймав мене. «Яке?» «Ході вже гратися в сторінку для знайомств. Мені вже набридло переводити на ніщо суботні вечори. Це так засмучує?» Він відштовхнув мене. «Ні, не перестану. Мені хочеться, щоб ти зустріла хорошого хлопчину, з яким будеш щаслива. Феліксе, ти знайомиш мене з якимось мартоплясами. Я вже сама якось дам собі раду». Він глянув мені у вічі. «Щой, досі не можеш забути того ірландця?» «Не верзи дурниць. Минув вже рік, як я повернулася з тієї Ірландії. І хоч раз сказала тобі про Едварда?» «Ні». «Він тут ні до чого. Це діло давнє. Невинна ж я, що ти знайомиш мене з пришелепками». «Добре-добре. Дам я тобі спокій на якийсь час, але ти будь трохи привітніша до нових людей. Ти ж сама знаєш, що колен хотів би, щоб у тебе хтось був». Та знаю, і я теж хочу цього. Найдобра ніч, Фелікс, до завтра. То буде великий день. Єс. Я знову лункоць смокнула його і зникла у дверях під'їзду. Не хотілося перебиратись в інше помешкання, хоч Фелікс і наполягав. Подобалося мені жити над щасливими людьми, у маленькій квартирці, бо я була в самісінькій гущі подій. І це мене влаштовувало. А головне, тут я сама оговталась, без сторонньої допомоги. Ліфт я викликати не стала і пішла східцями на п'ятий поверх. Увійшовши до хати, притулилась до дверей і аж зітхнула від задоволення. Попри нашу останню розмову, я провела з Феліксом розкішний день. Усупереч тому, що він гадав, я ніколи не дивилася фільм на ТФ-1. Вимкнула музику, того вечора поставила «Кінг-ен-Крос», «Азгейра». І скінчила тим, що влаштувала собі спа-вечір. Я вирішила подбати про себе. А хіба може бути ліпша нагода, ніж недільний вечір, щоб зробити собі маску, пілінг та інші речі, що їх так полюбляють дівчата? За півтори години вийшла нарешті з ванної. Відчуття було таке, наче на світ народилась. А шкіра була м'яка, мов унемовляти. Налила собі останню філіжанку кави і вмостилась на дивані. Потім закурила цигарку і дозволила своїм думкам блукати попасом. Фелікс так ніколи не дізнається, що змусило мене відсунути Едварда у самісінькі глибини пам'яті, щоб більше про нього не думати. Повернувшись з Ірландії, я більше ні з ким не спілкувалась. Ні з Еббі та Джеком, ні з Джудітою, надто ж із Едвардом. Звісно, мене його дуже мені бракувало. Спогади про нього накочували на мене, мов, бурну, часом утішну – Часом боліс. Так що більше часу спливало, тодуч я була певна, що вже не матиму звісток ні про них, ні про нього. Скільки води збігло вже понад рік, то до чого воно. І все ж таки, з півроку тому, одного зимового ранку, коли лоломав із відра, я сиділа вдома і вирішила перебрати свої лахи у шафі. Там натрапило на скриньку зі світлинами, що він проробив із нас обох на Аранських островах. Відчинила її і обімліла, побачивши своє обличчя. Мов, навіже метнулась до телефону. Знайшла його номер і натиснула кнопку виклику. Хотіла. Ні, повинна була дізнатись, як він там. За кожним сигналом ладна була кинути слухавку. Мені лячено було почути його голос. І заразом страшенно кортіло знову поспілкуватись з ним. Аж увікнувся автовідповідач. Тільки ім'я його хрипким голосом і потім звуковий сигнал. Я пробелькотіла. Е, Едварде, це я. Ну, Діана. Я хотіла хотіла дізнатись, як ти там? Зтелефонуй мені, будь ласка. Закінчивши розмову, подумала, що вчинила цілковиту дурницю. Мовна віжена гасала кімнатою і гризла собі нігті. Нав'язливе бажання отримати звістку від нього, дізнатись. Забув він мене чи ні, прилипло мені до мобільника на цілий день. Воно було таке потужне, що о десятій вечора я ще раз йому зателефонувала. Він не відповів. Прокинувшись наступного ранку, сварила себе на всі застави. Второпавши якою комедною була з тим своїм дзвінком. Той шалений чинок дозволив мені збагнути... Що Едварда більше немає. він лишився тільки епізодом у моєму житті, та існував лише для того, щоб звільнити мене від обов'язку вірності Коленові. Тепер я почувалася вільною і від Едварда, і ладна була відкритись людям. Розділ 2. Розплющивши очі наступного ранку, з утіхою усвідомила, який важливий день чекає на мене. Сьогодні ввечері я ляжу спати єдиною власницею кав'ярні, щасливі люди читають книжки і п'ють каву. Коли повернулася з Ірландії, мені потрібно було декілька тижнів, щоб озватися до батьків. Не було бажання ні гризтися з ними, ні слухати їхні зауваження про те, як я живу. Коли нарешті зателефонувала, вони запрошували мене пообідати в них. І я погодилась. Коли прийшла до рідної домівки, мені стало недобре, як і щоразу, коли я там опинялася». Нам не пощастило нормально поспілкуватись. Батько весь час мовчав, а ми з матір'ю не могли знайти теми для розмови. Коли сиділи за столом, батько вирішив нарешті озватись до мене. Як справи у кав'ярні? Насмішкувату запитав він. Його тон і погляд відразу ж насторожили мене. Становище потроху поліпшується. Сподіваюся, за два місяці ми вийдемо на прибуток. Маю план, як розвинути справу. Не вези дурниць, ти геть не знаєшся на підприємництві. Ми весь час товчимо тобі це, відколи загинув колен. Адже це він опікувався кав'ярнею, крім своєї роботи у фірмі. Я вчуся, тату, я хочу досягти успіху і я досягну його. Ти на це не здатна. Тим то я й хочу взяти все до своїх рук. Можу, й дізнатися, як саме. Навряд чи ти знайдеш чоловіка, який робив був все за тебе, тож я вирішив наняти надійну і серйозну людину, яка орудуватиме тим діло. І Якщо тобі й далі хотітиметься гратися в кальнерку, то я не заважатиму. Все одно тобі нема чого робити. Тату, здається, я тебе не зрозуміла. З твого обличчя видно, що ти добре все второпала, годі вже цих дитячих витівок. Ти не маєш права. Я зірвалася на ноги, стілець полетів додолу. Щасливі люди мої. «Ні, вони наші. Я лютувала та десь у глибині душі знала, що тато каже правду. Вони були справжніми власниками кав'ярні. Щоб я взялася, до якогось діла вони тросунули гаманцем, а колен заохотив і підтримав їх. Можеш улаштувати сцену задля своєї розваги», – буркнув він, – «даю тобі ще три місяці». Я пішла, грюкнувши дверима. Тоді і збагнула, що змінилася, стала рішучіша. Раніше я розгубилася б, опустила б руки і поринула б у відчай, А тепер зібралася на дусі, у мене був план. Тоді вони не знали, що я вже взялась до праці. Розпочала я з того, що встановила у кав'ярні безоплатний вайфай. До мене почали вщати студенти, декорі Приходили по полудні і до самісінького вечора працювали у залі, що містилась у глибині закладу. Я знизила ціну на каву і пиво, тож вони стали постійними моїми клієнтами. Більшість узяли звичку замовляти мені книжки, знаючи, що я зі шкури вилізу, а знайду якусь біографію, що потрібно для їхньої курсової. Та й кав'ярня почала відчинятися у певній годині, що теж дало свій ефект – я завжди відмикала її вчасно, а не так, як було з тої пори, коли там орудував Фелікс. Це викликало довіру, бо вже ніхто не опирався у замкнені двері. Щодня було три періоди активності. Вранці до мене заходили випити каву перед роботою, опівдні йшли пообідати. Щоправда, завзяті читальники і попоїзди забували, захопившись новим романом. А увечері заглядали перехитливі чарчуни після зудового дня. Зазвичай випивали за шинквасом і в ряди купували книжчину, в якій палітурці, щоб почитати на самоті увечері. Регулярно дозволяли я Феліксові організовувати тематичні вечори. Він був незрівнянний ведучий. Завжди примудрявся запросити якогось неперевершеного гостя, який був добряче обізнаний з темою і так заводив аудиторію, що алкоголь лився рікою. Учасники дискусії завжди покидали кав'ярню з кількома книжками під пахвою. Не зовсім тлямлячи, про що ж була та суперечка. Ну а Фелікс отримував своє у вигляді обіцянок прихливих ночей. «Я ніколи не брала участі в тих посиденьках. То було його діло. Нехай розважається собі. А я заплюшуватиму очі на його специфічну аудиторію». Мені хотілося, щоб щасливі люди стали теплим, дружнім притулком, що був би відчинений для всіх читальників і де було б місце для будь-якої літератури. Я хотіла консультувати читачів, щоб вони могли обрати собі книжку до уподоби і не соромитись свого вибору. І не мало б значення, чи то серйозна книга, відзначена літературною премією, чи бульварне чтиво, важливо тільки одне, щоб відвідувачі читали те, що їм хочеться, і не думали, що їх усуджують за той вибір. Читання завжди було для мене задоволенням, тож хотіла, щоб люди, які вчащають до моєї кав'ярні, відчували це, щоб навіть найбільш замкнені читачі здобули втіху від цього діла». На моїх полицях було достатньо всіякої літератури – бойовики, класика, любовні романи, поезія, молодіжне чтиво, мемуари, бестелери і специфічні творіння. На тім базарі всі ми зустрічались. Я, Фелікс і завсідники кав'ярні. Я полюбляла порпатись у книжках, щоб знайти саме ту книгу. І потроху до того діла долучались нові клієнти – Сьогодні щасливі люди забезпечували мені душевну рівновагу. Вони дозволили висунути голову з води, наново влаштувати моє паризьке життя, усвідомити, який цілющий вплив справляє на мене праця. Довести, як не батькам, то принаймні собі, що я на щось здатна. Завдяки кав'ярні я знову стала суспільною істотою, стала жінкою, котра має роботу і бере на себе відповідальність за неї. І довелося втратити найдорожче, щоб усвідомити, яка приязнь у мене до цих стін і до цього місця. Вже з рік не була у відпустці. Не могла покинути своєї кав'ярні і ніколи не дозволяла, щоб Фелікс тут порядкував. Єдиним ганджером у розвитку цієї справи була невідсутність клієнтів, а я сама. У мене виник задум влаштувати в середу пополудні читання для дітлахів. Фелікс той задум схвалив. Він знав, що я дуже люблю дитячу літературу. Ми зробили рекламу, розповсюдили листівки в довколишніх школах, центрах дозвілля тощо. Я накупила солодких напоїв і ласощів, запаслася дитячими книжечками. І ось настав той великий день, коли до кав'ярні несміливо почала заходити матусі зі своїми дітлахами. Я вперше за довгий час здригнулася, почувши, як задзеленчав дзвоник на дверях і втекла за шинквас. Попросила їх проходити до маленької зали та й годі. Потім доручила Феліксові провести вступну частину, а сама пішла покурити». Оскільки я там затрималася, то він прийшов мене похукати. Ведучою того заходу могла бути лише я. увійшла я туди на ватяних ногах. А як заходилася читати блакитного пса, то не впізнала власного голосу. Що я отнула велику помилку. Втямила, коли до мене підійшов трирічний малюк. Я глянула на нього, позаткувала і відчула, як мене пробив дрож. Страшенно захотілося, щоб це була Клара, щоб вона підійшла до мене. Вилізла мені на коліна, поглянула, що ж там у книжці. А я сховала б обличчя у її волосечку. Книжка впала у мене з руки, і я погукала на поміч Фелікса. Він хутко підбіг, тому що був поруч і весь час наглядав за мною. Почав блазнювати, смішити всіх, а я замкнулась у себе в хаті. Решту дня я усеньку ніч лежала, скрутившись клубочком на дивані, плакала в подушку і гукала Клару. Наступного дня ми відіслали дитячі книжечки видавцям. Той випадок дав мені змогу збагнути одне. Я ніколи не зможу оговдатись від утрати донечки. Від колена я можу зцілитися, а від неї – ні. Ніколи ніяка дитина не зможе увійти в моє життя. Це я втямила остаточно. Хоч і стала та прикра подія, все ж таки рішення моє було непохитне. Пішла у банк і ознайомилася із коленовою страхівкою. Він усе передбачив і подбав, щоб мені нічого не бракувало. Досі я не хотіла тринкати цих коштів. Вони мали служити для чогось важливого, такого, що сподобалося б йому. А що такий проект мав бути гідним мого чоловіка, то я постановила собі – треба викупити щасливих людей у батьків. І ось настала ця велика днина – звершення тривалої битви з моїми батьками. Та подія не завадила мені піти на побачення Сколану Мікларою. Гордо звівши голову, йшла я цвинтарною алеєю і всміхалась, поклавши на могилку букетих білих руш, стала навколішки. Звиваючись і намагаючись не бути комедною, брала чорну сукню, трохи завузьку, і взяла черевички на високих підборах. А цього я давненько вже не робила. Але бонь батки охарактеризували б мене нотаріусом як безвідповідальну і депресивну особу. А мені хотілось довести, що це не так. Любове моя, сьогодні великий день. «Увечері я вже матиму власний дім. Сподіваюся, ти пишаєшся мною, адже я роблю це для вас двох. А оскільки я нічого не роблю наполовину, то після підписання угоди ми відсвяткуємо цю подію з Феліксом. Коли я йому сказала про це, він мало не заплакав на радощах. Життя бере своє. Дивно, так? Що ж, не буду запізнюватись, там чекають на мої автографи. Я люблю вас, кохані мої. Кларо, мама, мама з тобою». Я поцілувала їхню могилу і пішла з цвинтаря. Читання угоди в нотаріуса відбулося в атмосфері спокою і мовчання. І ось настала велика мить – підписання. Я двічі брала до того діла, як тремтіли у мене руки. Погамувавши емоції, я таки підписалася, думаючи про колена і про те, що я стану господиною закладу. Коли сіла на своє місце, в моїх очах закипіли сльози. Зустріла порожній погляд моєї матінки – Потім нотаріус простягнув мені аркуш паперу, що засвідчував моє право на власність. Там чорним по білому було написано, що я бездітна вдова. Далі він чемно попросив нас покинути бюро. Опинившись на дворі, я обернулась до батьків, очікуючи від них бодай якоїсь реакції, сама не знаючи якої. «Що ж, не знали ми, що ти підеш до краю», – сказав батько, – «бодай раз у житті постарайся не понівичити все». Такого бажання у мене немає. Я глянула на матір. Вона підійшла до мене і поцілувала сердечніше, ніж зазвичай. Не була я для тебе такою матусою, як треба. прошепотіла вона мені на вухо. Сумно це чути. А мене воно кидає у вічий. Ми глянули одна одній у вічі. Мені кортіло запитати, чому. З виразу материного обличчя втямала, що вона не готова вислухати моїх запитань і обвинувачень. Панцер моєї матінки попав тріщинами, наче й почало дошкуляти до кори сумління. Та хіба не запізно це сталося? Батько взяв її під руку і сказав, що вже пора. Щоб підбадьорити мене, кинув бувай. І вони попрямували в один бік, а я в інший. Почепила на носа свої сонцезахисні окуляри і подалася до щасливих людей, які читають книжки і п'ють каву. Спустилася Севастопольським бульваром, потім почвалила вулицею Ріволі. Не йшла я напрямки провулками. Мене вабили великі вулиці, кортіло пройти повзмерію, повештилися коло ЛБМ, Коли увешті звернула ліворуч на вулицю Воєдю тампель на моєї домівки залишалось сотня кілометрів. Задзеленчав дзвоник, і я подумала, що Фелікс порозставляв своїх агентів скрізь, де я ходила. Бо на силу переступила поріг, як він відкуркував шампанське, що заляло в шинквас. Не завдавши собі клопоту налишти його у келих, він простягнув мені всю пляшку. «Таки ти зробила це!» Я ковтнула простісінько шийки, в носі залоскотало. «Бляха, як подумаю, це що ти тепер моя господиня!» «А що, погано хіба? Ліпше вже ти, ніж твій татуньо!» Сказав він, забираючи у мене пляшку. «Феліксе, ти завжди будеш моїм улюбленим компаньйоном!» Він відсно мене обійняв і потягнув добрячий ковток із пляшки. «Ти, ба, в носі, коле, сказав Фелікс, відпускаючи мене. очі його заблищали. «Що ж, святкуємо далі». Я не пішла на гору до свого помешкання, щоб переддягтися, Витерла калюшку шампанського і шинквасу і замкнула кав'ярню. Фелікс попровадив мене у мандри довколишніми шинками. Там його знали як облупленого, тож до кожного бару він заходив як великий пан. Та й коктейлі замовлено було заздалегідь. Мій найліпший друг дуже ретельно підготувався до цього вечора. Всі його коханці й залицяльники слухняно відступали на бік, звільняючи для мене місце. Якщо Фелікс любить мене, то про мене треба піклуватись. Нам траплялись різні диваки. «Шлях наш був застелений червоними доріжками, посипаними блискітками. Коси мені заколювали квіти, одне слово, я була королевою вечора. Та обстановка, яку влаштував Фелікс, п'янила мене, мабуть, дужче, ніж те вино, яким мене частували. Аж настільки пора вечеряти. Ми зайшли в тапас-бар і його іспанським перекусом, які, звісно ж, не могли нейтралізувати всього того, що ми встигли хильнути». Для нас вже було місце за шинквасом. Фелікс добре знав, що я полюбляю сидіти на високому ослоні, щоб бачити все, що коїться довкруги. Нам подали пляшку червоного вина. Фелікс підняв свій келих. «За твоїх батьків, що вже не гристимуть тобі голову». Я нічого не сказала, на те я скуштувала вина. Воно було міцне, потужне, як і той період життя, якого я зазнавала. «У мене вже немає рідні Фелікси». Він не знайшов, що мені відказати. «Ти не уторопав? Ніщо вже не пов'язує мене з батьками. А брата чи сестри в мене немає. Коли не Клара покинули мене. Ти все, що в мене є. Що в мене лишилося. Ти моя рідня. Ми нерозлучні, відколи зустрілися на факультеті. І так буде завжди. І ми все робили разом. Тільки не спали. Мою ввело собі це видовисько і жах. Він застромив собі два пальці в рот, і я зробила те саме» в дітлахи, їй Богу. Але якщо ти захочеш надбати дитинку і не знайдеш путнього чоловіка, то я зможу відіграти роль спермового банку і навчу ту дитину, як жити на світі. Я мало не захлинулась вином, і він зареготав. Як міг ти додуматись до такого збочення? Ми розчулилися, це мене дратує. Правду, кажеш, Феліксе, мені кортить потанцювати. Твоє бажання – закон». Ми проминули довгу чергу перед нічним клубом. Фелікс знав, якими дверима заходити. У клубі попри мій приголомшливий погляд, він пристрасно поцілував у губи Викидайла. Востаннє я бачила його в такому стані на моєму дівич-вечорі напередодні весілля. У вібзалі на нас чекала півторалітрова пляшка шампанського. Вихиливши два келихи, я вибігла на танцювальний майданчик. І заплющивши очі, заходилися шалено танцювати. Почувалася живою, аж помолодшала років на десять. Наче щось із мене змило всі печалі і дозволило тішатись життя. Я домовився з музиками, прошепотів мені на вухо Фелікс. Лови нагоду, цю мелодію вони не гратимуть довго. Дві пари рук охопали мене, і я не би аж пурхнула на сцену. Басова партія і ударники занурили мене у транс. На кілька хвилин стала королевою вечора під Панік Стейшн, групи Мюз. Кілька тижнів підряд слухала я й слухала ту композицію. Аж Фелікс уже дійшов до краю. Якось навіть застукав мене на тому, що я її слухаю в навушниках, прибираючи у кав'ярні. Тепер я змусила публіку підхопити приспів. О раз, два, три, чотири полум'я в твоїх очах, і цей хаос, який неможливо уявити. О 5, 6, 7, мінус 9 життів. Ти прибула на станцію паніки. Десь на ранок ми вирішили, що вже й пора додому. Повертатись було нелегко, та й побудили ми, мабуть, усіх, хто солодко собі спав. Я знаю, горлала ту пісеньку, а Фелікс підспівував мені, притримуючи під полою пляшку шампанського. Ми по черзі цмулили з неї, аж дістались до під'їзду нашої кав'ярні. Фелікс глянув на вітрину – Щасливі люди беруть життя до своїх рук. Ось той і вдома. Здуріти можна. Сама долізеш до хати. Єс, Ми гаряче поцілувались. На добраніч, родина моя, сказала я йому. Може, що якось погуляємо? Ох, про це і не думай. Я випустила його з обіймів і відімкнула двері. Завтра зранку кав'ярня буде зачинена. То поспи. Дякую, моя пані. І він пішов. Радий і веселий, наче його збадьорило те, що можна буде пізно вставати. Пробудження було звіряче. На силу, розліпивши повіки, я перш ніж випити кави, дочовгала до аптечки і проковтнула пігулку парацетамолу. Так і зі мною рідко бувало. Потім, щоб трохи все вляглося, у голові взяла холодний душ. Зуваючись, подумала, що найбільшою моєю помилкою було не те, що ми водили з Феліксом козу, а те, що в ніч я стрибала на високих підборах, а тепер доведеться йти на роботу в капцях ще й у квітні. Як і завжди, зазирнула до пекаря, щоб купити свій ранковий круасан і булочку з шоколадом. Потім відімкнула кав'ярню і лишила двері навстіж. Ранкова прохолода дозволяла мені тримати очі розплющеними. Зате у ноги я добряче змерзла. Запустила кавоварку і приготувала собі потрійну порцію кави. Приходили перші вранішні відвідувачі і почали прокидатися разом зі мною, гортаючи з'єн. Коли та перша хвиля зринула, я швиденько прибирала в кав'ярні, перевірила рахунки, як робила вже з рік, і по діагоналі переглянула останні літературні новини. Я знала, що матиму поки що святий спокій, бо Фелікс буде спати до півдня, як не довше». Та нехай відпочиває собі, і хоча нічого наче й не змінилось, та водночас усе було інакше. Після тієї битви з батьками я подорослішала і стала урівноваженіша, і більше вже нічого не була їм винна. Та й життя моє не зупинилося на них, хоч і в душі лишилась якась гіркота. Розділ 3. Та сонячна днина вже хилилась до вечора, і я курила на дворі, притулившись спиною до вітрини, аж до кав'ярні зазирнув відвідувач. Кланила на нього, і він не сприйняв на мене враження. Його спокійнісінько міг обслужити Фелікс. Коли повернулась на своє місце, мій компаньйон позіхав за касою. А відвідувач, здається, геть розгубився перед книжковими полицями з їхнім чудернацьким асортиментом. Я поспішила до нього. «Добрий день. Чимось можу вам допомогти?» Він обернувся до мене і застиг. Як волу всміхнулася. Е, «Добрий день». «Здається, я знайшов те, що хотів», – сказав він, узявши на умання якусь книжку. «Але... Прошу, ви ще працюєте? А вже ж! Мені хотілося пива». Він умовстився за шинквасом і почав дивитися, як я наповнюю кухоль, а потім дячно посміхнувся. Далі заходився тихенько розмовляти по телефону. Я потайки розглядала його. Чоловік викликав довіру. На вигляд він був нічого... Та не знаю, чи озирнулася я йому б вслід, якби зустріла десь на вулиці. Пелікс закашлявся, і я отямилась. Усмішка в кутиках його вуст розізлила мене. Що? Ти зачиниш кав'ярню сама? Мене чекають. А вже ж. Тільки не забувай, завтра привезуть товар. А я не хочу знову надірвати поперек. О котрій? О дев'ятій ранку. Можеш розраховувати на мене. Він узяв куртку, цьомну мене в щоку і пішов. За кілька хвилин моєму клієнтові зателефонували. І той дзвінок схвилював його. Розмовляючи, допив своє пиво і глянув на мене, щоб я сказала, скільки він винен. Заплатив і попросив співрозмовника, щоб той не клав слухавку. Потім затулив долонею мікрофон і звернувся до мене. «Доброго вам вечора. У вас тут чудово. Дякую». Він обернувся і попрямував до дверей. А коли виходив, дзвоник на одвірку задзеленчав, і я всміхнулась. Потім похитала головою і вирішила замкнути кав'ярню трохи раніше, ніж зазвичай. Звісно ж, вранці наступного дня мені довелося приймати товар самій, щоб зігнати зліз, зателефонувала Феліксові, почувши голос автовідповідача, і я вигукнула: "Ох і негідник ти, Феліксе, знову мені доведеться гарувати". Марно прохала кур'єра, щоб він допоміг мені позаносити коробки. Похнюпившись, дивилась, як вантажівка від'їжджає з провулка, а потім закасала рукави і вхопила першу, найлегшу коробку, аж хтось гукнув. «Зачекайте, я вам допоможу!» Не встигла озирнутись, як вчорашній відвідувач узяв у мене коробку. «Що ви тут робите?» – здивувалась я. «Я живу неподалік. Куди це віднести?» Я попровадила його у закапелок, де був наша комора, і сказала. «А я вас ніколи тут не бачила!» «Не дивно, бо я перебрався сюди тижні зо три тому. Я давно вас помітив, ще з першого дня. Та й вашу кав'ярню теж, але тільки вчора зайшов час, щоб глянути сюди. Гаразд, решту коробок теж сюди занести? Оближте, я сама якось упораюсь, бо ви ще запізнитесь». «Та годі вже», – усміхнувся він, узявши наступну коробку. «Працював швиденько. За десять хвилин усі коробки були в коморі. Готово. Ось бачите, це недовго тривало». «Дякую. Маєте ще хвильку?» Авжеж, відказав він, навіть не глянувши на годинника. «Я покину на вас ненадовго кав'ярню». Побігла до пекарні і купила трохи більше випічки, ніж завжди. Мій помічник сидів там, де я його лишила. «Можу я вам запропонувати сніданок із вдячності за поміж?» «За умови, що ви називатимете мене на ім'я і звертатиметесь на ти». Я засміялася і простягла йому руку. «Діана, Олів'є, радий знайомств». Ти так допоміг мені до столу. Я зайшла за шинклас і тільки тепер уторопала, що надто вже радію. Олів'єв мостився на ослині. Кави? Здається, вона робить щасливим. Чай теж? Ні, кава буде якраз. Сніданок тривав довгенько. Ми розмовляли про наш квартал, про погоду, про сонячний день. Усе було добре. Олів'є був гарним чоловіком, і мені приємно було дивитись на його усміхнені карі очі і на ямки на щоках. Дізналася, що працює кінозоотерапевтом, аж він зиркнув на годинник. А нехай йому, у мене ж перший пацієнт. Ох, шкодую, я забалакала тебе. Пусте, це я винен, у тебе так добре, я частенько сюди заглядатиму. Тобі будуть тут завжди раді, а тепер біжи до свого пацієнта. І він пішов. Колин за п'ять на порозі з'явився Фелікс із дурноватою усмішкою на вустах. Ох ти ж, ледацюго, прийшов, як усе вже поробили. Бачу, робота тебе збадьорила, та й потіти випало не тобі. Я витріщила очі і аж рота роздявила з подиву. А як, як це ти у забігаліцю напроти не кава, а з циклі. Зате, видно, все дуже добре. Ви були, наче пара голубів. «Ага, то це ти наумисний? Хіба сліпий не побачив би, як він упав вдав коло тебе вчора? Цей чолов'яга закохавний не тебе. Він уже кілька днів вештається біля кав'ярні. Ото я й вирішив здійснити сьогодні вранці цей тест. Нічогенький, хлопчина. Та й тобі, бачу, він до подоби. Та де? Що ти оце кажеш? Ти закохалась і подурнішала. Це так зворушує». Я виявила йому першого потилочника. Він і справді нічогенький, але що з того? Дай мені спокій, зрештою. Може, він і не прийде сюди більше? Ага, розкажи комусь іншому. Увечері я зловила себе над тим, що стежу за перехожими на дворі. Замкнула кав'ярню, а Олів'є так і не прийшов. Не хотіла зізнаватись собі, що розчарована, і все ж таки тішилася своїм гарячковим станом. Почуватися легко, ніби ширяло над землею, і повсякдення ні трохи не турбувало мене. Вперше, після коленової смерті, зазнавала я таких почуттів, і вперше зворушив мене і привернув увагу інший чоловік. Минуло два дні, а той олів'є, знай, не виходив у мене з голови. Я вже зачиняла кав'ярню і саме зібралася перевернути табличку на дверях, аж раптом він прибіг, став і уперся долонями в коліна, щоб підхекатись. Я відчинила двері. Встиг, – вигукнув він. – Зачинено. Та я знаю, але ж ти ще тут. Два вечорі підряд не міг застати з тебе на місці, а сьогодні мусив уже не прогавити. Що тобі треба? Хочу хильнути по черчині з тобою. Ти цілісінькими вечорами наглядаєш, як люди розслабляються після роботи, а сьогодні пора вже й тобі це зробити. Я остовпіла, і він все помітив. «Якщо тільки ти не чекаєш на когось, вибач, я не подумав. Гаразд, я піду». Обернувся і попрямував вулицею. Я наздогнала його, не хотіла, щоб він йшов. Почувалася щасливою, як бачила його. Всім не було сумніву. «Нікого я не чекаю. Правда? Кажу ж тобі». Вулицею Вейдю Тампель ми дійшли до вулиці Британь і знайшли там місце на терасі. Олів'є розпитував мене про щасливих людей, та я ухильно відповідала про те, як виникла наша кав'ярня. Квартіло йому дізнатися про те, хто такий Фелікс, яку роль відіграє у моєму житті. З виразу його обличчя я втямила, що гомосексуальність мого партнера його заспокоїла. Дізналася, що йому 37 років, що він довго стажувався у Бельгії, де здобув освіту і ще вже 5 років живе у Парижі. «Поклик предків», – пояснював він мені. Набежалася та мить, коли я повинна була трохи більше розповісти йому про себе, та я вирішила, що пора вже згортати нашу вечірку. Непевно була, що він готовий почути, хто я насправді і чого зазнала у житті. З ним було добре, і мене лякала думка, що він утече, щойно я розповім йому про всі мої лиха. Хоч як подумати, то якщо у нас будуть серйозні стосунки, я мусимо розповісти про своє минуле знаєш, що тут удіяти. Справжнісінька китайська голомоломка. О, хорів'є, дякую за частування, але мені вже пора. Все було дуже добре. І мені з тобою було добре. Ти де живеш? Можна тебе провести? Я мешкаю над щасливими людьми. Дуже люб'язно з твого боку, але тобі не треба провадити мене до самісіньких дверей. Я й сама дійду. То тут дозволиш бодай трохи пройти з тобою. Як тобі вже так хочеться... Ми пішли назад. Я почувала сні, якого бобалакала до нього і уникала на нього дивитись. Обом було якось незручно. Отак От ішли ми хвилин за п'ять, аж Олів'є зупинився. Тут я тебе покидаю. Я обернулась до нього, він ще й всміхнувся мені, хоч я весь час мовчала, поки ми йшли. «Можна я прийду до тебе в кав'ярню?» – запитав він. «Як хочеш. Бувай». Не зводячи з нього очей, я відступила на кілька кроків а потім обернулася і попрямувала до свого помешкання. На пішохідному переході поміж вулицями в і катер-фіс я озирнулась через приче. Олів'я із місця не зрушив. Помахав мені рукою. Я всміхнулась, Зітхнула і пішла далі. Вже й не знала, що вдіяти. Дома відразу вклалась в ліжко. І сон довго не йшов до моїх віч. Якщо Феліксі помітив, що я нервуюся, то не показав мені цього. З моїми обов'язками я поралась як слід, та весь час думала про Олів'є і про наші майбутні стосунки. Як розповісти йому про себе, щоб він не злякався і не втік, кортіло мені зав'язати стосунки з ним і бути готовою до всього. Та не хотілося налякати своїм минулим, своєю слабкістю і всім тим, чого я зазнала у житті». У суботу увечері в кав'ярні було спокійно. Було сонячно, ну, тож клієнти воліли сидіти на терасах, а не в приміщенні. Втім, я їх розуміла бо теж би так зробила. Доведеться рано зачинятися. Я стояла за шинквасом, а Фелікс позіхав на ослоні. Що ти збираєшся робити увечір? запитала я його, наливаючи по шклянці червоного вина. Та ніяк оце не можу вирішити скрізь мене хочуть, то вже й не знаю, кого ушанувати такою честю. Так добре, що він поруч. Йому завжди щастить потішити мене. А що ти збираєшся робити? – спитався він, вихиливши ту шклянку. О, у мене побачення з найбільшим кабаре. А від твого золочальника ніяких звісток? Ні, та й цього слід було чекати. Так чи так, він чкурнув від мене, мов зайць, коли дізнається про колена з Кларою. Та й про інше теж. Про інше, про ту хлепу з дитиною. Смішно таки казати. Настане пора, коли тобі захочеться мати дитину. Я затремтіла від самої тієї думки. Ох, навряд. Діано, ти надто вже форсуєш події. Ніхто не каже тобі виходити заміж іще раз, чи заводити родину простісінько зараз. Зустрінеш когось, побудеш з ним, а там буде видно. Що й казати, все це зійшло на нівець. Не будь така певна, глянь, хто прийшов. Я озирнулась і вгледіла Олів'є, який саме заходив до кав'ярні. Серце моє закалатало. «Вітаю», – сказав він, підходячи до шинквасу. «Здоров, Олів'є», – радісно сказав Фелікс. «Сідай, друже». І попескав по ослону, що стояв поруч. Олів'є зиркнув на мене, питаючи дозволу. «Питимеш те саме, що й ми?» – запитала я. «Чом би ні?» Фелік спочав розмову, закидавши олів'є запитаннями про життя і роботу. Той охоче відповідав. Прикриваючись своєю іронічною манерою, мій найліпший друг перевіряв надійність цього чоловіка. Я добре знала, що він із шкури виліз би, щоб я знайшла собі когось. Хоча сама ця думка викликала в нього жах. Що ж до мене, то я не встрявала до балачки. Просто не могла. Та й посуд треба було помити. По кілька разів протерла я кожну шклянку і кожного кухлика. Оліє намагався зуститись зі мною поглядом, та я уникала на нього дивитись. Коли вже геть не було чого мити, витирати, прибирати, я взяла на шинквасі пару цигарок і вийшла на двір. Курила я вже другу цигарку, аж на дверях задзеленчав дзвоник. Вийшов Фелікс. «Що ж, король зробив свій вибір. Я знаю, де гулятиму цієї ночі». «О, ні, прошу тебе, не кидай мене з ним». Єдиний його недолік – це те, що він не курить. Непоганий хлопчина, нюхом чую, не переймався. Розмовляй з ним, гад, да, потішся, трохи життям. Фелікс поцілував мене. Він тебе чекає. І Фелікс пішов. Веселий, мов слон. Я глибоко вдихнула повітря і увійшла до кав'ярні. е промовив Олів'є, е може, повечеряємо вдвох? Я зайшла на шинквас і хильнула вина. Олів'є, знай... Дивиться на мене. «Може, тут посидимо?» – запитала я. «Зачиню кав'ярню, а воно буде для нас на вечір. Дозволиш мені подбати за вечерю?» «А вже ж!» Він зіскочив з ослони і попрямував було до дверей. Та зупинився на півдорозі і обернувся до мене. «Я застану тебе тут, як повернуся? Не втечеш?» «Повір мені!» – він широко всміхнувся і вийшов. Щоб згаяти час, поки він прийде, я засвітила всі лампи у вітрині і замкнула двері. У нас зачинено. А потім поміняла диску програвачі, поставивши останній альбом «Ангус and Julia Stone І зачинилася у ванні. Вигляд у мене був жахливий. Зранку забігалася, не було коли нафарбуватись, та й парфуми, напевне, вже вивітрились. Проблема була в тому, що я не могла піти до свого помешкання, щоб дати собі лад. Бо як повернеться Олів'є, то побачить замкнені двері в кишені, завібрував мобільник. Повідомлення від Фелікса як захочеш підрихтувати личком, то зазирни за фотопандо біля каси, наче він поставив у ванній відеокамеру. Втім, Фелікс і до такого міг додуматись, що ж, він добре про мене подбав. Отець і заховав там косметичний набір зі щіткою для волосся і моїми улюбленими парфумами. Я вже розставляла посуд на шинквасі, аж увійшов олів'є, навантажений покупками. Ти що, запросив сюди своїх друзів? Ох, не знав я, що ліпше обрати, – відказав він, викладаючи з горток на рундук. То взяв усього потроху, заглянув до грецької кулінарії, до італійської ковбасної, до сирної крамнички, потім подумав про солодощі і купив печива у шоколаді. Та похопився, що, може, тобі захочеться фруктів, то взяв ягідний торт. «Та не треба було скільки купувати. А мені подобається дбати про тебе». «Гадаєш, я потребую, щоб хтось про мене дбав?» Він насупив брови. «Та ні, ти подобаєшся мені, і це дає мені задоволення». Я дивилась під ноги, коліна тремтіли. «Я тут не вдома, але, може, сянемо за стіл?» Він мав справжнісінький талант, щоб позбавити мене скутості і скинути напругу, яку викликало це несподіване побачення». Я загубила відчуття часу. Не пригадувала, коли востаннє був у мене такий приємний вечір. Певне, дуже давно. Олів'є смішив мене, розповідаючи анекдоти про своїх пацієнтів із уявними радикулітами. Я побачила, що цей чоловік не переймається життєйськими проблемами, що він безпосередньо і чекає від життя простих радощів, які зроблять його щасливим. Надякнув, що хоче, щоб я трохи більше розповіла про себе. «Ти трохи замкнена назавжди. Я оце думаю, чому так? Я ж не лякаю тебе, га?» «Та ні», – усміхнувшись, відказала я. «Просто давно вже не бували у такій ситуації. У тебе був болісний розрив стосунків, Ой, бач, я такий настирливий». «Ні, все трохи складніше. Та й пояснити це нелегко. Не силуй себе розповідати». «Ні, це важливо. Може, ти й не захочеш зі мною бачитись». «Якщо тільки ти не убила когось». «О, ні, я нікого не вбивала», – зареготала я. Погляд мій метнувся туди-сюди. Потім я глибоко вдихнула повітря і сказала. «Знаєш, Олів'є, три роки тому у мене загинув чоловік і донька. В автокатастрофі». «Ох, Діано, не кажи нічого. Все вже минулося, проте в моєму житті досі нікого не було. І, мушу сказати, мені уперше стало добре з чоловіком. Розумію, ти злякався». Я похнюпалась і помітила, що Олів'є нахилився, зазираючи мені у вічі. Я захихотіла. Він не відхилився і не замкнувся, але шився такий, як завжди. «Може, хильнем, щоб підбадьоритись?» «Ага. Можна зайти за шинквас і відкуркувати нову плящину?» Я кивнула і провела його поглядом. «Ще підлітком про це мрія, виявляєш?» Усміхнувшись, докинув він. «Ох, не відмовляй собі в задоволенні!» Він взяв пляшку і коркотяг налив. Так старався, що аж заворушився і розслабився. «У тебе непогано виходить. Я наняла б тебе». «Тільки за суміцництвом», – підморгнув він. Олів'є вже хотів було повернутися до мене, аж потім помітив рамку з родинною світлиною. «Можна? Бери». Він взяв світлину і почав розглядати її зблизька. Здається, Фелікс любив твою доньку. Він був її хрещеним батьком. Можна я закурю? Це ж твоя кав'ярня. Може, тобі не хочеться говорити про це? Якщо в тебе є запитання, сказала я, запалюючи цигарку. Він поставив рамку на місце і сів коло мене. Як ти жила ці останні три роки? Хочу сказати, ну, що оговтатися, адже ти такого лиха зазнала, що уявити неможливо». Я глибоко вдихнула повітря, затягнулася в останній, роздушила цигарку у попільничці і тільки потім відповіла. Цілий рік я сиділа, замкнувшись у хаті. І до життя повернулася лише завдяки Феліксові. Він так мене трусив, що я вирішила поїхати. З півроку мешкала в Ірландії у глухому селі за кілька кроків від моря. Як там було? Вогколо це трохи розворушило мене. Там було гарно. Дуже, ну дуже гарно. Величні краєвиди. Туди завжди хочеться повернутися. Я боролася зі спогадами. Не хотіла, щоб до мене знову повернулись ці ірландські примари. Врешті повернулася додому, і відтоді мені добре. Я вже не хочу померти. Хочу жити, але спокійним життям. У Парижі. в моїй кав'ярні. Отак. Як волос сміхнулася. Дякую, що розповіла мені це. Більше ні про що не питатиму. Він усміхнувся і відгорнув пасмо кіз у мене з чола. Я здригнулась. «Я допоможу тобі прибрати перед сном». Він підвівся і зайшов за шинквас, щоб помити посуд. Я стала коло нього і заходилась витирати тарілки, які він передавав мені. Ми слухали нову «No surprises», у повторі й мовчали. В тому капельку нам доводилось торкатись одне одного плечима. І Мені це подобалось. Коли все було помите і розставлене, Олів'єв вдягнув свою куртку. «Ти піднімаєшся до себе з кав'ярні?» – запитав він. «Ага. То замкнися, добре». Я провела його до дверей, і ми глянули одна на одного. «Діано, я тебе не квапитиму. Нехай мене час, і ти прийдеш до мене, як захочеш. Чекатиму тебе. Довго, якщо треба буде». Він нахилився і прошепотів мені на вухо. «Я не боюсь». І поцілував мене в обидві щоки. Не були це прості, незначущі поцілунки, якими обмінюються зазвичай друзі. Та ми з ним так і не цілувались. Ні, то був ніжний дотик в уст, у якому крилася обіцяння терплячого очікування. На добраніч. Дякую. На силу я. Він вийшов на двір і зачекав, поки я замкну двері на ключ і піду собі. Я була наче в вісні, як у тумані. Піднялася східцями до своєї квартирки і вклалася до ліжка. Невже я зустріла чоловіка, який знову подарує мені радість у житті? І чи зумію я дати собі волю? Розділ 4. Упродовж двох наступних тижнів Олів'є майже щодня заходив побачитися зі мною. Часом заглядав лише для того, щоб поздоровкатись. Часом замовляв чашку кави або чарчину, коли повертався увечері після роботи. І жодного разу не запрошував мене нікуди. Навіть не наближався до мене. Він давав мені змогу звикнути до його присутності. Приручав мене. І це діло я... З дедалі дужчим нетерпінням озирала вулицею, чекаючи, що він прийде. Почувалася розчарованою, коли він йшов із кав'ярні, та й лягаючи спати, думала про нього. Проте я не могла заважити зробити перший крок до того, щоб поділити його почуття. Думки про майбутнє не давали мені спокою. Він заглянув до нас поснідати і вже пішов собі, аж Фелікс несподівано накинувся на мене. «Що це заграв тебе, га?» «Що?» Мені вже шкода цього сердечного хлопчину. Ти марнуєш його, а він дивиться на тебе, мов кіт на сало. Я ж бачу, як ти сохнеш без нього цілісінький день. А як він приходить, то аж затинаєшся. Пора вже вкласти його у ліжко. На що ти чекаєш? Та я й сама не знаю. Колена не можеш забути. Мені здавалося, ти подолала це. Ні, це не через колена. Як по правді, я більше думаю про олів'є, ніж про нього. Хороша ознака. Так, але чемність і терпіння теж мають свої межі. Хоч надію йому подай, а то... Дай мені спокій, вигукнула я, налякана тією правдою, що він мені виклав. Того ж таки вечора Фелікс значуще зиркнув на мене, коли до кав'ярні знову заглянув олів'є. А той підійшов до мене з ніяковою усмішкою. Ти вільна завтра ввечері? Е -е, а вже ж? Знаєш, я покликав кількох приятелів відсвяткувати новосілля, і мені хочеться, щоб і ти завітала. Та й ти, Фелікс, теж ми прийдемо, відповіла я, не давши Феліксові слова вкинути. То не заважатиму, отож до завтрашнього вечора. Він попрощався з Феліксом, зачиняючи за собою двері, глянув на мене крізь шибку, і я всміхнулась йому. От бачиш, нічого складного в цьому немає. Не сором мене завтра увечері, попередила я Фелікса. Він зареготав, натискаючи наступного вечора кнопку дзвінка біля його дверей, я почувалася щасливою, а від стресу й сліду не лишилося. Наопаки, мені страшенно хотілося його бачити. Вирішила геть забути про свої сумніви й тривоги, коли Олів'є відчинив нам Фелікс, у якого делікатності було не більше, ніж у слона у посудній крамниці, відразу пішов собі до хати, покинувши нас удвох і хихочучи, мов капусне дівчисько. Він тут усіх заведе, ось побачиш. Сказала я Олів'є. Нехай тішиться. Ми глянули одне одному вічі. Дякую за запрошення. Я рада, що буду з тобою. І, не вагаючись, поцілувала його. Ти познайомиш мене з друзями? Та потреби в цьому не було. Тому що всі вже знали про мене. Олів'є збентежився задля годиця Та підморгнув. Зворушило те, як мене зустріли. Вони робили все, щоб я почувалася своєю. Фелікс вже хутко став тут свої, балакав з усіма і сипав дотепами. Олів'є почастував мене келихом білого вина і перепросив, що не може лишатись зі мною. Мені ще ж у кухні поратись. Я роззернулась. Не схоже було помешкання на барліх старого парубка. Навпаки, там панував лад і затишок. Ані рейваху, ні підкресленого мінімалізму. Оббита тканиною диван був такий зручний, що на ньому так і кортіло полежати». А зелені вазони і світлини родичів та друзів робили приміщення гостинним і привітним. Усе тут навіювало спокій, як і сам Олів'є. Я реготала, розмовляла з симпатичними однолітками. Одне слово – знову почувалася такою жінкою, як усі. І вже не трималася Фелікса. Мені здавалося, небезпека для мене минулася. Ще й запевняла гостей. Авжеж, ж Олів'є мені подобається, і це тільки питання часу. Товариство його було дуже згуртоване, і їх по-справжньому цікавило щастя кожного з них. Ніхто не розпитував мене про приватне життя. Олів'є нічого нікому не казав. Мій гарний настрій розсипався, мов, картковий будиночок, коли з кімнати, у якій я вважала спальнею Олів'є, вийшла з жінка,